Але коли Степан Петрович стиха сказав йому кілька слів і показав наготований папірець із магічними словами і печатками, вартовий поштиво вступився з дороги. Начальник є там зараз? стомлено спитав Іваненко. Так точно є. Он туди звольте пройти у ті двері посередині. Степан Петрович увійшов у сіни і постукав у покажені двері. За ними зараз же зачувся крик, і Степан Петрович увійшов у велику кімнату. За великим столом червоного дерева перед широкими вікнами сидів молодий чоловік у розстебнутому білому кітелі. Волосі його було у м'яких та ясно-русявих кучерях-хвилях. Розширені чеканням і здивуванням очі були ясно блакитні. Все обличчя було ясне, рожеве, ніжне, лице херовима з ікони якогось старого італійського майстра. І у меблюванні кімнати було теж ясне, рожеве, з ніжними фотелями, широкою низькою канапою, рожево-блакитним килимом посередині. Зовсім будуар невинної панни, куди залетів Янгол. Степан Петрович не дожидаючись запитання від Херовима, підійшов до столу і зараз же простягнув йому магічного папірця. Той здивовано взяв, пробіг його очима, і втужмить аж підвівся, засяяв привітним усміхом, ставши ще більше подібним до Янгола, і сказав, прошу сідати, будь ласка, чи можу служити? Степан Петрович тільки поклав клунок на стілець, і стомлено відповів, Сидати не буду, а тільки дещо попрохаю. Будь ласка, будь ласка, з поштивості хіровим теж не сів і з жадібної цікавістю чекав. Перше моє прохання таке, ніяк мене не турбувати, що б я не робив і не казав тут у вас. Я маю виконати одне таємне завдання, розумієш? Цілком, цілком. Друге прохання. Дати мені днів на два якесь приміщення. Ні-ні, не урядове, не казенне. А у когось приватного. У якого-небудь партійця. Але вірного. Вивіреного. Відданого партії безоглядно. Хіровим скинув янгольськими очима вгору. Подумав. Пошукав, немов на небі такого вірного партійця. Потім опустив їх на землю і тут пошукав Федесеєв не годиться, пробурмотів він про себе. Буркін. Теж ні? Хіба що Антонюк? Так, Антонюк підходящий. На всі сто свій. Він має родину. Ні, ні, самітній, старий парубок. Має кімнату у великій квартирі колишнього директора копальні, не бійсь, не бійся. Сам, сам у кімнаті, це десятник. Людина поважна, перевірена, сто разів за це ручусь. Та досить сказати, що він сам видав владі сина свого брата, кукуля, коли той прибіг до нього ховатись. Сам арештував і привів сюди до мене. При німцях був командиром партизанського відділу. Можна сказати, наше око і вухо у цілій шахті. Ага, це добре, це цікаво. Розкажи мені про нього докладніше. І щоб показати, наскільки це було цікаве, приїжджий гість поклав клунок на килим і сам сів на стілець, додавши, «Ти даси мені до нього записку?» «Будь ласка, будь ласка!» Хіровим, сівши за стілу, хопив папірець і почав писати. «Тільки нічого про мене такого не пиши. Хто я, чого я? От просто партійний товариш в тей годі. А, добре, добре!» Коли він закінчив писати і простягнув записку Іваненкові, цей, пробігши її поглядом, сховав у кишеню і наставив на начальника міліції свої очі, хоч і стомлені, запорошені, а все ж таки великі, щирі, сіро-зелені. Ну, а тепер дай мені кілька деталей про цього Антонюка. То він старий партієць? Ого, років 30 у партії. Я, може, тільки на світ народився, як він уже був там, старий більшовик.